Uh, Bismillahirrahmaniirrahim. Kwanza ile ya kwanza tulikuwa ile swali ya, ya kwanza nakumbuka alikuwa swali kuwa mtu tumezungumzia kwa upana kuhusu kuzuia mimba lakini yule mtu mwenye alikuwa akiuliza ni tulikuwa namuonesha kuhusu wa halali wake lakini sasa alikuwa akiuliza kufanya hilo jambo kuhusu wakati ambayo kwamba mke wake hajui hapo ndio ni madhara zaidi sababu ni makosa sababu tunapata hadithi kuwa kwa tazawuju waludu waludu huyo mwanafamoa mwanamke anatarajiwa watoto na awe anajuzuia anajuzuia kupata hao watoto kwa hivyo wanamdhurumu na bila shaka ili ni jitendo la la madhambi wallahu wa alam